Tudor Arghezi partea a treia Lumea de din jur de mărțișori era bântuită, până la margini, de război, sărăcie și moarte. Unele imperii se clătinau a prăbușire, altele luau muntele pieptiși și se găteau să-l încalece. Soldații de toate felurile împânziseră meridianele și puteau fi văzuți oriunde, până și pe Maidanul de peste drum de Văcărești, unde cantonaseră lângă gardul poetului. Seara când ofițerii erau duși între ale lor, ostașii se așterneau pe lângă tăciunii camuflați, își fumau rația de țigări și cântau încet pe sub mustață, fără să știe că urechea vecinului îi adulmecă de dincolo, de grădele, și că scriitorul citește lumea mai mult din cântecele lor, decât din ceea ce publicau ziarele și vesteau posturile de radio. Nemții o să piardă războiul, a destăinuit arghezi într-o zi. Nu l-am crezut și nici nu-mi venea. Împotriva tuturor aparențelor, știi ce când au soldația seară? frunza verde, trei migdale, mareșale, mareșale, de când ai pornit război, s-a ales praful de noi. E de necrezut, dragul meu, dar să știi că biruințele și înfrângerile pornesc întotdeauna de aici, din sufletele acestor mocofani. Mărțișorul însă continua să rămână același, cum îl cunoscusem de curând, un așezământ al tocmirilor înțelepte și statornice, o gospodărie mic-burgheză în inima căreia se ascundea, nebănuit, altarul poetului unde se oficia, noapte de noapte, în taină a prefacerii pâini cu vânt. Cine avea să priceapă misterul? Locuitorii mahalalei îl vedeau pe domnul Ariezii doar ziua, la scara întâmplărilor obișnuite. Între ei și proprietarul ogrăzii aveau loc mici tocmel și schimburi comerciale, iar la vremea cireșelor sau astrugurilor, când dispita de a te înfructa din bunul altuia se face neînduplecată, se petreceau și fugăreli îngălcite prin iarbă, zburătuiri cu prăjina și înjurături reciproce peste gard. Incidentele treceau odată cu anotimpul, lucrurile se împăcau de la sine. Poetului îi plăceau, cel puțin în gospodărie, bunele vecinătăți, dar jaful și impostura nu le îngăduia nici în literatură. Poarta așezământului cea mare se deschidea din strada mărțișor și de împingea într-o alee vastă, așternută cu pietre de râu, de-a lungul căreia se aliniau pe stânga niște cireși de toată frumusețea. Dincolo de ei se întindea o bucată de vie, cu un capăt proptit în grădina de sub fereastra În colțul de lângă poartă era și o gheretă de scânduri, destinată pândarului. În lipsa unui om de încredere, poetul însuși își lua deseori sarcina de a vegea apropierea răufăcătorilor. Ca să pătrunzi din alee în curtea casei, trebuia să te oprești în fața unei portițe, de obicei încuiată, să desprinzi un ciocănel din agățătoare. Și să bați de câteva ori într-o tochiță de fier, cu sunet argintiu calaschit. Mai târziu, tochița a fost înlocuită cu un clopot, pe urmă cu mai multe. Clinketele metalului erau imediat amplificate și acoperite de lătrăturile câinilor, mulți la număr și voinicoși în lanțuri, vestitorii adevărației sosiritale. Gazda te primea întotdeauna cu acest protocol. Casa lui arghezii care fusese durată, mi se pare, după indicațiile lui și în mai multe etape, nu mi-a impus niciodată printr-o anume frumusețe sau printr-un anume gust. Plănuind-o, poetul o văzuse, cred, mai mult pe din lăuntru decât pe din afară, cu excepția turnulețelor răsărite din muchia acoperișului, care se vedeau până departe. Să fi fost ele o replică la turlele mănăstirii de peste drum, unii credeau că acolo meditează sau scrie poetul cel puțin uneori, dar Argezii avea prea mult simț al umorului spre a se fi cocoțat vreodată în prepeleac pentru a se inspira. Chiria lui, atelier simplu de tot și modest, era jos. Funcția turnulețelor trebuie să fi fost sufletească. Fugit din călugărie și rostuit în viața socială, lui Argezii a plăcut întotdeauna să se creadă, într-un anume fel, tot la mănăstire. La vremea când eram bibliotecar pe dealul Patriarhiei, fereastra biroului meu îmbrățișa toată acea parte a Bucureștilor, dinspre Parcul Libertății, Crematoriu, Cocioc și Văcărești. Profilată pe zare, casa lui arghezi părea, într-adevăr, un mitoc al mănăstirii dintr-un vis. Cine nu știe cât de mult iubesc călugării pisicile? La mărțișor era o droaie, așa cum n am mai văzut decât în fost casa unui alt mare scriitor, Hemingway, între al căruia așezământ din insula Key West, la poarta golfului Mexic și grădiștea de lângă Văcărești, declarată acum casă memorială, e o asemănare de necrezut. Ferinele lui Arghezii se răsfățau pe genunchi, așa cum făceau și cele vreo treizeci ale lui Hemingway, și solicitau surâsuri pe sumustață în ceasurile lui mohorâte. Bună parte din poezia mărțișorului sălășluia în livada bogată și rodică, întinsă dincolo de casă până la marginea platoului și populată de un univers de păsări, gâze și viermișori. Patru-cinci capre pășteau vara printre pomi, și nu odată i-am cerut poetului îngăduința, să mă joc cu iezii. Pe unul din ei îl poreclise michiduță, și mi-l făcusem prieten. O familie de arici, o broască țestoasă și o gâscă bătrână erau edecurile acelui paradis al împogodirilor casnice pe care sabia îngerului îl ciopârțea noapte de noapte în două și în mai multe. Și poate că nici Harnica Paraschiva și nici cei doi copii nu bănuiau că acest pater familias al mărțișorului lor purta în sine ca pe o taină singura însușire socială cu care intrase în mănăstire și ieșise apoi în lume, vocația singurătății.